till gudstjänst idag. Vi får samlas och fira gudstjänst, som vi brukar säga. Vi hörde lite musik här i början, och det var av Margareta Jernberg Olsson vid Orgen. Jan-Olof Olsson vid Flygen. Kommer att vara med och medverka under mötet här. Och eh, predikan idag får vi lyssna av vår pastor Thomas Hallström. och Ulrika Tackerud ska sjunga med och tillsammans med oss. Själv heter jag Irene som ska försöka hålla ihop det här. Och Sen har vi en gäst idag också och barnen ska få gå till söndagsskolan så småningom. Jag vill också säga välkomna till er radiolyssnare som hör här på eftermiddagen klockan 16 som det går på våran lokalradio. Det är en speciell dag idag. Är det någon som har firat någon idag? Ja, det är några händer som räcks här. Det är ju faktiskt fars dag idag. Har vi väl inte kunnat ungått och se både i tidningar och så. Det står fira far på fars dag. Och då kom jag att tänka på en far som vi också har. Det är Gud. Han är vår far. Och han ska vi fira idag. Och det ska vi göra med att. Vi står upp och så sjunger vi tillsammans 326. Så får vi sjunga. Man brukar ju sjunga när man firar någon. Så det blir bra. 326. Ska vi också be Gud vår fader Vi tackar dig att vi får vara dina barn Och Jag tackar dig för att du sände Din son Jesus till vår jord För att vi skulle kunna få livet Hos dig Vägen skulle vara öppen ända hem till dig i Fadershuset Tackar dig för dig Jesus Tack för dig Jesus som kom till vår jord Herre, Som blev vår frälsare Som tog allt på korsets trä För att vi skulle få livet i dig och tack att det gäller idag, Herre. Tack att det är en verklighet idag, Herre. Och jag bara prisar dig, Herre. Tack att vi får hylla dig idag. Vi får lova dig för den du är, Jesus. Tack också att du är mitt ibland oss här i den här stunden, herre. Och tack att du vill beröra oss idag med sång och med ditt ord, herre. Hjälp oss vara och en att vi sitter med öppna hjärtan och sinnen så vi kan ta emot det du vill säga oss idag, herre. Och tack att din famn är öppen idag, herre. För var och en som kommer till dig, herre. Jag tackar dig för det, herre. Väsigna allt. Amen. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Jag ska försöka mig på att läsa en dikt idag. Jag är inte så väldigt bra på att läsa men ni får ta det som det är och ni ska få faktiskt få texten på skärmen där som ni kan hänga med också. Det här är en dikt av Beda Wallström. ska vi se om Linus hittar på den. Nej, han skakar på huvudet. Då får jag läsa den ändå då. Det här med Gud... Det är så krångligt, så det förslår. Hur då? Ja, den allsmäktige, den enfödde, den helige ande och änglar och kyrkan och hela balletten. Och dop och nattvard och konstiga saker. Vem begriper väl sånt nu för tiden? Men du, det blir lättare om man pratar som vanligt folk- Gud är min far, Jesus är min storebror, anden Guds, Guds finaste tankar och änglar vår säkerhetsvakt. Kyrkan är storfamiljen med många syskon och dop är att tvätta sin själ och nattvard är själa mat. Låter det väldigt svårt om man bara säger att man är barn till sin far? Ja. Då vill jag säga välkommen till min gäst idag. Och jag hälsar välkommen Paul Danielsson. <skratt> Hej, och välkommen. Tack. Tack. Vi slår oss ner. Vi gör det. –Vad ska jag sitta? –Du ska sitta, du ska sitta där. Varsågod. Mm, –Bäst att man vet sin plats. Ja. –Jaha, fars dag i dag. –Ja. –Du är också pappa. –Ja. –Har du blivit fira någon gång? –Ja, genom åren när barnen bodde hemma så var det ju ganska så ofta. Idag har faktiskt Malin ringt och grattat mig okay. när jag satt på träningscykeln i morse. Ja. Och Tabina ringde när jag satt och pratade med Linus idag på morgon Så Jag sa det räcker, jag har din röst sa jag. Ja, jag förstår mm. det <laughs> Min son är Lite mer fokuserad på sin egen familj Tror jag mm. det, blir så. det blir så När de får egna familjer Jag tänkte på det där med far och barnrelation Thomas Predikade här om bön För några veckor sedan Och sa då att Far är glad att få höra sina barns röst. Då tänkte jag på Gud som är min far. Va? Alltså att Gud uppskattar min röst. Det låter konstigt. speciellt när man hör sig själv på band va? Ja. Mm. Eh. Så det, det var tack Thomas. Det var bra. Och det är samma är när barnen ringer. Jag tror att min fru är mer beroende av att höra barnens röst än vad jag är. Mm. Det, mamma och pappor andra familjer kanske var likadant, jag vet ja. inte. Ja, nu kom det in på det här själva att du är Guds barn också. Mm. Hur länge har du varit Guds barn då? Har ja. du alltid varit det, eller? Ja, sen jag, var, nej det ska jag inte säga. Uh, från åtta, nio års ålder och sånt där så tog jag ställning då. Och sen har man ju fått överväg det där genom åren. Ja. Uh, ja. Och så döptes jag väl vid 11, 12 år, något sånt där tror jag att jag var. Okej. Okay. För min mor och far hade den filosofin att de, de sa aldrig till mig att jag skulle döpas till exempel. Va? Utan det fick jag, jag berättade för dem att jag vill döpa mig, det får du fixa själv. Du får prata med paston själv. Så ja. ja, ett bra tips. Ja, jag tyckte det var bra. Och det har jag lärt mina barn också. Ja. Jag kommer inte att hjälpa er, det där får ni fixa själv. Ja, då blir det en, ens eget beslut. Ja, är lite mer i alla fall ja. än vad det skulle Jag är lite fascinerad av dig Paul, för jag vet att du håller på mycket med att åka skidor och, och cykla och det är ingen så där grej som du gör bara en gång som en annan bestämmer att man ska göra något, så håller det en vecka och så tar det slut sen. Du ja. har hållit på rätt länge va? Med din träning och, eller sport eller vad vi ska, fritidsintresse eller vad du kallar det för? Ja. Eh, ja, vad jag har förstått så är det, det: är viktigt för dig och lika är församlingen också viktig för dig. ja eller kanske vad, vad kommer först egentligen? Ja, <här> Det är svårt precis. att säga. <här> ja. Det var många frågor på en gång. Ja. <här> eh, när jag var lite grabb och växte upp då, så då i pingströrelsen Hedemora var väl lite senare i den här liberaliseringen än Avesta till exempel man skulle ju inte tävla på en söndag nej så ishockeymatcherna jag tyckte de måste stå i mål va? man blev i princip avråd från att vara delaktig på söndagarna för att med risken då att att idrotten skulle ta över va? att man skulle komma ifrån far i himmelen mm. att det var något annat som skulle få ett större fokus och det har jag förståelse för men eh, nu när jag blir äldre så tror jag att jag kan balansera det där ja. så, och jag har ju då haft ett uppdämt behov tror jag okay. ja. mm. att jag började cykla, det berodde på att vi flyttade till Fors och vi hade en bil jag hade två sköterskelöner och det skulle räcka till allting, så jag köpte min tioväxlad cykel och sa att nu ska jag cykla till jobbet mm. inne i Avesta på lasarettet och då sa min mamma, ah, du tröttnar snart. Jag höll på i tio år. Ja, jag vet det, för jag mötte dig när jag kom med bilen till mitt jobb. Aha, aha, aha. Och då hade du ibland en cykelkärramen och barn i också. Ja, ja, visst, ja. precis. Det stämmer. Uh, jo då. Uh, vad var nästa fråga? Um, vad var viktigast? Församlingen. Ja, församlingen och cyklingen har väldigt stora likheter. Nu, nu får ni hålla er och, och behålla det som kan vara gott och uh, ruska på huvudet det ni tycker inte stämmer riktigt. Men uh, om vi skulle visa en bild som Linus har där borta på. Församlingen ser ni ju jämnt när ni är här på söndagarna. Men ni ser väldigt sällan mina cykelkompisar. Om jag sätter mig här nere hos Linus och pekar, har du muspekaren igång där? Går det att visa muspekaren? Nej, men då går det inte att visa med muspekaren. Nej, då går jag fram. Om ni ser killen längst fram här till vänster, den här stora, Anders. Han är fruktansvärt att cykla. Mycket fokuserad. Han är liksom lite ledare i gänget, va? I församlingen har vi ledare. Han är en sån där ledare som hörs. Och som kan ryta i i gruppen. Kanske lite burdust ibland. Men han har så många kvaliteter så han, han, får, han får göra så. Sen har vi då Niklas. Får se, han ska vara med här någonstans också tror jag. Han står långt bak. Tillsammans med sin pappa här med glasögonen i pannan. Han är egentligen den av oss som har åkt snabbast runt vätten. Han har åkt på 7 och 14 en gång för 06. 7 timmar och 14 minuter. De höll alltså 42 km i timmen på en trampcykel i 30 mil. Och det ska vi försöka slå nästa år. Och jag tänkte att jag skulle försöka vara med. Och varför man då med en församling, om du vill stå upp i den. Jag ska försöka, förklara, om du ställer dig här, ska vi se. Nu ska försöka förklara varför församlingen har likheter med cykelklungan. Där det ren står nu så är det en massa kött och blod. Om flytta flyttar sig framåt en liten bit Då var det ju kött och blod här nyss Då måste du komma hit luft Där hon stod nyss Har ni känt någon gång när ni cyklar att det blåser i ansiktet va? Är det någon som har försökt att cykla bakom en traktor? Är det någon som har gjort det? Det går mycket lättare Alltså tanken är att När jag ligger, går bakom, cyklar bakom henne Så blir det ett sug Som gör att det går 20-25% lättare att ligga bakom då kan du få sitta ner igen. Lyckas jag förklara det där? Ja. Och det är därför som församlingen är så bra. Va? Att här hjälps vi åt. Det går lättare. Och det går fortare. Men. Är Patrik här? Kan du hjälpa mig Patrik? Larsson. Han gav upp. Staffan kom du. Jag har inte sett någonstans i något reglement eller något församlingsmöte att man inte får göra så här, så vi får väl se vad som händer nu, jag kanske var borta den dagen om du, om du tar den här och lyfter den Bara. ja ja precis det blir bra, då tar jag den här ja för er radiolyssnare det är ju om nu då att Palle kommer fram med ett par kycklar här som man vill visa Ja, tack Staffan. Då kan Staffan få sitta ner. Så här kan det se ut när man är ute på landsvägen. En cykel framför och en andra bakom. Och är det så att det blåser rakt framifrån, då är det bäst att ligga mitt bakom. Blåser det lite grann från sidan, som det blåser härifrån, då ska jag helst gå upp här. Och det här det börjar bli lite kritiskt. Va? Är det då så att ledarna, den som ligger före, till exempel Anders där då, skulle göra någonting oförutsett Vingla till Han kanske skulle börja svikta i tron Skulle vi säga i församlingen Eller göra något, någonting som inte är så bra Då går han på mitt framhjul Och då är det omöjligt att hålla balansen Då daskar man i backen så det bara smäller under. Märker ni likheten Så Ska man vara säker Och inte råka ut för någon såna här kontroverser. Då ska man cykla själv Men inte hälften så roligt Och det går inte hälften så fort Mm. Eh, det här skulle man kunna kalla en, ja, en trygg kristinna. Ni har tänkt till ordentligt. Va? Vad är det här för någonting? En läpp där och en läpp där. Vi har också läppar. Håller man inte ihop läpparna, har man inte läpparna på cykeln, då stänker man på den som åker bakom. Alltså Tungan kan vara vass, va? Vill, vill ni komma upp flickor Får ni känna på däckarna här? Kom! Inte intresserade? Nej. Vill? Nu ska vi se, vad heter pojkarna? Vill ni komma upp och känna på cykeln? Nej. Här är supervassa dubbar. Jättevassa dubbar. Den har man på cykeln. Eller på, på vintern. som man ska få bra grepp. Och sen hur gör man då om, om man råkar stänka på någon då? Ändå. då. Nu ryter man i då. Sluta stänk. Lägg av med det där. Eller hur beter man sig? Det är samma problem med cykelkrungan som vi kan ha i församlingen ibland. Va? Man kanske åker upp och säger "Du, Nu blev jag blöt. Det var inte så skönt. Man kan uttrycka det på så många olika sätt. Va? Och den som då stängde kan säga "Och det var inte meningen. För mig hem så hjälpte jag åt att torka kläderna. För säkert var han blöt själv också om inte han hade då. Det är så att om inte man kniper ihop sina läppar man skadar någon annan oftast tänker det på en själv också. Sen vad är det här för någonting då? Två stycken flaskor. Börja på B båda två här. Då får jag det till bibelläsning och bön. När man cyklar till exempel vattenrundan, Man orkar ungefär en timme i Nära nog maxfart utan att dricka och äta. Men sen är det tvärsstopp. tvärstopp. Det funkar inte. Så därför så har jag som regel när jag cyklar runt när jag tittar på de skyltar som finns efter vägen, hur långt vi har kvar. Varje mil åker vi på en kvart ungefär. Då är det dags att sätta i sig någonting. Vi har våra förmiddagsmöten när vi kommer och tankar. Och sen dricker vi lite grann under veckan också. Bön. Och bibelläsning. Stämmer det någonting tycker ni? Ja, bra. Man skulle, om man skulle raljera, visa den här cykeln då, med skärmarna och som inte alls går fort egentligen. Och som verkar inte tar hänsyn till sin omgivning på bästa sätt. Skulle man, om man skulle vara rolig, då säga att det här är svenska kyrkan. Och det här det är en rejsig sak då, som är typ, ja, livets ord. Det går fort, snabbt. Ja, haltade tycker ni. Ja. ja. Och just det. Sen gäller det att hålla lamporna också. Ja. Och sen att när man är ute i trafiken med andra så är det bra om det syns att en cyklist som är ute vet vår omgivning vad vi är, att vi är då kristna. Här vet man att en cyklist... Och vet dina kompisar att du är kristen? Var det något mer? Ja. Ska vi visa någon mer bild? Ska vi ta en till bild, Linus? Den som först ser vilken den högre mannen är. Får räcka upp en hand. Jonas, du var väldigt snabb. Det är din far, ja. Det var i Furevik för 30 år sedan. Vad får du pris. Ska vi ta nästa bild? För se? Just det. Då var det du berättade om kärran. Den som ser var det här är någonstans räcker upp en hand. Kocke Larsson var först där. Precis, det är Ölandsbron för ja, typ 30 år sedan. Det är alltså bilden visar en, två cyklar, en cykelkärra och så sitter det två barn i kärran. Du får en Vasaloppsmedalj. Det här är också lite församling. Vad händer har jag två barn? Den som sitter fram då kan man säga. Det är barnarbetaren. Det går tungt att ha barnen i kärran. Man blir trött. Men du blir stark. Det ger dig någonting. Det märkte jag när jag var söndagsskollärare. Alltså man är tvungen att anstränga sig för att ha någonting att ge. Och, och sen när man får vila lite grann, Då märker man att det har man nytta av. Man blir tvungen att förkovra sig i ordet. Just det. Sen, sen, oh, ska vi ta en bild till då? Ska vi ta en bild till, Linus? Jaha, det är mi, jag och mina mågar. Jag kan inte låta bli att visa dem. Malin och Tabinas män. Frågan är vilken som är gladast där. <laughs> ja. eh, ska vi ta en till bild, Linus? Ja, just det. Ska vi se, någon fler medali? Det syns inte vem som sitter i traktorn. Är det någon som känner igen traktorn? Vem är det som sitter i traktorn och kör Nej, börje. Känner du inte igen traktorn? Ja, visst är det där. det. är du som är hemma och fräser på våran gård för 30 år sedan. Ja. Och då kommer man till sådd här va? Det är Tobias som sitter, står och tittar på här i barnstolen. Som man sår får man skörda. Mm. Har jag svarat på frågorna? Ja, jag tror du har svarat på frågorna. <laughs> En, en liten snabb fråga. Vad sa du? <laughs> en liten snabb fråga bara på slutet så här. Är du accepterad som kristen med ditt cykelgäng? Ja, absolut. Det känner jag. Det känner du. Det är in ingen som ifrågasätter det. Nej. jag var tränar hos en kompis nu här och jag berättade att att jag skulle hit och att jag skulle ha cykeln med mig på Estraden. Han är typ Harry Hedström fast i cykelgruppen. Då tätte jag det men att du duschar så. Ja, du ser. Ja. Det var fint. Så, så han visste att jag skulle hitta dig. skulle hitta mig. Okej. Nej men då, Paul, vill jag tacka dig att du ville vara min gäst idag. Tack för Tack det. Tack så mycket för att för du har gett oss. Och var det någon som inte, något ni inte förstod riktigt så tar vi det vi fickat sen. Ja, mm. <laughs> då gör vi det. Nu alla barn ska ni få gå till söndagsgården. Ulrika, vill du komma med och sjunga kanske i söndagsgången? Då ska jag göra lite pålysningar också här. Det finns ett nytt blad där ute som gäller för två veckor framåt som ni kan ta. Lite justeringar på det och det gäller den här adventskören. Det blir bara två övningstillfällen. Det blir den 16 och 23 november. Så ni får stryka den sista raden där det står tisdagar, det blir alltså övningar måndagar, två gånger bara. Det finns också en affisch där ute på anslagstavlan som ni kan titta och skriva av datumerna på. Och sen eh, om två veckor på höstkonserten så börjar den klockan 17 och inte 16 som står i programbladet. Nästa vecka är det ju RPG i Centrumgården på torsdag. Det är bön på lördag och gudstjänst på söndag då Stefan Kindervåg predikar. Och klockan 18 är det kafé kväll ute i Horndal Sara och Thomas med flera medverkar. Ta ett blad när du går ut så vet du vad som händer. Det är också fika efter vår gudstjänst idag och det är årefika. fika. Pengarna som kommer in för fika idag går alltså till ungdomarna som ska åka till Åre på sportlåsläger. Så vi betala gärna lite mer än den där tian vi ger normalt. Ska vi se om det var något mer? Nej. Då ska vi sjunga sången 240, 240 blott en dag. Och Då får du också möjlighet att fira far på ett sätt att ge din gåva idag. Till vår församling. Alltså kollekt 240. 249. 249, ursäkta. 249. Jag, jag ska få sjunga idag För er och med er Men innan Thomas ska få predika här Så ska jag sjunga Två sånger Och sen får ni sjunga med mig på en sång Jag har också fastnat för Gud som min pappa Dagen till ära Som många av er vet Så är min min jordiska pappa är sjuk, um, sitter i rullstol och kan inte prata. Svår att kommunicera med efter flera stroker. Um, och under den perioden som det här har hänt och som det pågår nu så har min relation till vår himmelska pappa um, blivit starkare. Inte så att jag har tyckt att Åh Gud, härligt, du är med mig i allt Men att kunna, jag har fått Kunna gå till Gud som min pappa Och säga, det här tycker inte jag om Nu är jag ledsen Eller jag saknar Min pappa Bengt då Som man heter Och jag har kunnat fråga Gud Varför händer det Och sådär Få stöta och blöta lite med Gud på så sätt har relationen med min himmelske far blivit starkare eller djupare, kanske man kan säga, att man får komma till Gud med allt, precis med allt. Och Gud som min pappa eh, har blivit så viktigt för mig, livsviktigt, kan man säga. Jag ska sjunga en engelsk sång, och jag lyckas inte få den på engelsk text, eh, men jag ska läsa den. På svenska För det är hämtat direkt ifrån Bibeln För Gud genom allt Har ju omsorg om oss Det var det jag skulle komma fram till Att mitt i allt Jag vet ju inte din livssituation Men jag vet min Och hur Gud har omsorg om oss Mitt i livet um, Jag ska läsa Psalm 139 För det är det sången handlar om Herre du utransakar mig och känner mig, vare sig jag sitter eller står så vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån, vare sig jag går eller ligger utforskar du det. Och med alla mina vägar är du förtrogen. Till förrän ett ord är på min tunga, se så känner du herre det till fullo. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är allt för underbar Den är med för hög Jag kan inte begripa den Vart skulle jag gå för din ande Och vart skulle jag fly För ditt ansikte Får du upp till himlen Så är du där Och bäddade jag åt med dödsriket Se så är du också där Tog jag morgonrådarens vingar Gjorde jag mig en boning ytterst i havet Så skulle också där Din hand leda mig Och din högra hand fatta mig och om jag sa mörker må jag övertäcka mig och ljuset blir natt omkring mig, så skulle själva mörkret inte vara mörkt för dig. Natten skulle lysa som dagen. Jag mörkret skulle vara som ljuset. Ty du har skapat mina djur Du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte gömda för dig när jag bereddes i det fördålda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda före någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, och Gud, hur stor är inte deras mångfald?" Räknade jag dem så skulle de vara fler än sanden Och när jag vaknar, så skulle jag ännu vara hos dig Och så hoppar jag några här. Utransaka mig Gud Och känn mitt hjärta Pröva mig och känn mina tankar Och se till om jag är stad på en olycksväg Och led mig på den eviga vägen Jag ska säga en sak till här Medan jag tar fram noterna jag har berättat det förut. Jag säger det bara som en påminnelse. För du stod i en av verserna så här. Jag hittar rätt. Du, du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En vers som många känner igen. Jag vet en gång jag var på ett, ett ungdomsmöte. Hem, och jag tyckte att jag ville gå med Gud. Men det var jobbigt. Ni vet hur livet kan vara så sådär ibland. Och då brukar man ju sjunga så här som en bro över mörka vatten ska du bära mig. Men jag fick ingen sån bild. Jag sagt det förut men jag repeterar. Jag fick en bild av en hand som tog min hand. Så sa jag, han, han sa inte jag ska bära dig över. Han sa jag tar din hand och så går vi tillsammans igenom. Och det har burit mig jag säga, den bilden mycket genom livet. Guds kärlek som inte Liksom låter oss slippa allting, men som hjälper oss igenom. Your Love heter sången. no use pretending, you see right through me, you know where I am, you see all I do, Lord you're never sleeping. And when I stand Each moment I live I'm in your hand I can't get away From your sweet spirit Lord, you're never sleeping Long before I was born Eh, Gud är så otrolig eh, vi ska sjunga, vi sjunga en sång tillsammans så får ni stå upp så låter vi Thomas predika sen Vem är som du? Ingen är likta i Gud Ingen i himlen Och inte på jorden heller Sedan vi lyssnar till den korta predikotexten Johannes 4 verserna 34 och 35 Johannes 4 Jesus sa Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig Att fullborda hans verk Ni säger fyra månader till så är det dags att skörda men jag säger er, lyft blicken och se, hur fälten redan har vitnat till skörd. Så här tackar jag dig, för din egen närvaro, för din egen heliga ande som är här just nu. Jag tackar dig för att du vill väl signa ditt eget livgivande ord på allas våra hjärtan. Tack Jesus för att. Du har något att säga till oss idag. Du har redan gjort det. Tack för det vi har fått lyssna till, det vi har fått vara med om. Tack att vi får vara samlade på helig mark inför ditt ansikte. Välsigna nu de här minuterna, Jesus. Sätt en vakt vid min tunga, hjälp mig att säga det som ska sägas, det du har lagt på mitt hjärta. Styr och led mina tankar. Jag tackar och prisar dig i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Några korta tankar innan vi sen ska fira nattvard tillsammans. Rubriken för den här predikan det är Lyft blicken och se. Lyft blicken och se. Människan är unik. Så är det. På många olika sätt. Men det som jag har tänkt på inför predikan det är att vi har... Ögonen att se med. Och det är vi ju inte helt ensamma om i och för sig i skapelsen. Men de här ögonen som sitter nästan högst upp på kroppen och som ger oss ett 180-gradigt synfält. Ögonen, synen. Det är fascinerande. Jag vet inte, det finns kanske andra som också... Har synförmågor eh, i skapelsen. Jag har satt och tänkt det här på. Det här är ändå unika med att vi nästan reser oss två meter över marken. Och det ger oss ett sådant oerhört synfält. Kanske giraffen har något liknande, jag vet inte. Men alltså, vi, vi, vi har en väldig förmåga att kunna, kunna se. Och så har vi en väldig förmåga att kunna fokusera in små, små detaljer. Det är fascinerande. Som en liten, liten fästing som kanske sätter sig så där envis och retande på sommaren. Men vi kan fokusera in en liten, liten detalj. Och sen har vi widescreen-funktionen. Så vi kan blicka över milsvida panoraman. Vi kan stå uppe på ett fjäll och se hur långt som helst. Uppe på ett berg och så vidare. Visst är det fascinerande med ögonen. Det är intressant att se i Bibeln att den här uppmaningen om att lyfta blicken och se. Att ta tillvara den här gåvan vi har. Att använda ögonen att se, att lyfta blicken. Den återkommer gång på gång. Och visst är det stor skillnad på det här med att lyfta sin blick. Eller att gå med en sänkt blick stor skillnad på vad vi ser om vi går med sänkt huvud och blicken riktad i marken När jag står så här nu då ser jag ju trappstegen här, jag ser Irenes fötter där men om jag lyfter mitt huvud, lyfter min blick så ser jag helt plötsligt så många fler, så mycket mer kan ta in så mycket mer inte en alldeles ovanlig fråga heller som profeterna fick i Bibeln det var, vad ser du vad ser du? Vad ser du Jeremia? Vad ser du Amos? Och så ser vi hos de här profeterna Att de hade bländande och stora visioner Och de hade inre bilder Inre syn Som gjorde att de sen förmedlade Budskap till sin samtid Och så förstår vi Att det handlar inte bara om de här ögonen Och de fysiska ögonen Utan det handlar också om vår inre syn de andliga ögonen. Och det där ber Paulus om för församlingen när han ber i, i Fesebrevet kapitel 1 och vers 18 tror jag kommer här nu. Må han ge, så här ber Paulus för församlingen. Må han ge ett inre öga ljus så att ni kan se. Så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss Bland de heliga En bön Som jag tror är oerhört angelägen Att också be idag För Guds församling Man kan gå med lyft blick Man kan gå med sänkt blick Bibeln skildrar också den sänkta blicken Och kanske att vi får en av de Allra mest skakande skildringarna I Den första familjesituationen Som handlar om Kain och Abel om vi går till första Moseboken 4 verserna 6 till 8 så får vi också se den sänkta blicken. Herren sa till Kain: "Varför är du vred?" Och nu är bakgrunden den att Herren hade väl signat Abel och det där gjorde Kain av sjuk och vred. Det hände någonting med Kain och då kommer det här. Herren sa till Kain: "Varför är du vred? Varför sänker du blicken? Om du handlar rätt då vågar du ju lyfta blicken Men om du inte handlar rätt Ligger synden vid dörren Dig ska den åtrå Men du ska råda över den Kain sa till sin bror Abel Kom med ut på fälten Där överföll han sin bror Abel Och dödade honom Alltså Blicken Är det lyft blick eller sänktblick blick. Och det finns någonting i frälsningen, i Guds upprättelse av skapelsen av människan som har med blicken att göra, som har med synfältet att göra. Att se och att lyfta blicken har väldigt ofta i Bibelns berättelser att göra med vision och visioner. I Jesaja-boken läser vi, vi kan ta 60 kapitlet, verserna 4 och 5. Där kommer uppmaningen igen. Lyft blicken och se dig omkring. Lyft blicken och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner och söner kommer från fjärran. Dina döttrar bär man i famnen. När du ser det ska du stråla av lycka. Ditt hjärta ska bäva och bulta. När havets skatter kommer i din ägo och folkens rikedomar blir dina. Här är det en vision som förmedlas. Lyft blicken och se och vi kan också ta Jesaja 49. Och det är samma sak där. Innan de här versarna står så står det samma ord i den artonde versen. Nu har vi inte med det där på skärmen. Men det står där också. Lyft blicken och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Och så kommer den här visionen. Barnen från din barnlöshetstid ska du få höra säga. Här är förtrångt för mig flytta på dig så att jag får plats då ska du säga för dig själv vem har fött dessa åt mig jag var ju barnlös och ofruktsam jag var förvisad och förskjuten vem fostrade dem jag var lämnad ensam var fanns de då så säger Herren Gud jag ger tecken till folken höjer mitt baner för länderna och de ska komma med dina söner i famnen bära hit dina döttrar på ryggen alltså lyft blicken och se alla kommer, alla samlas omkring dig jag har upplevt inför den här predikan den här gudstjänsten idag och det är liksom ärendet jag tror att Gud vill ge oss dig och mig personligt oss som församling tillbaka den stora bilden visionerna som får som Jesaja texten skriver hjärtat att bäva och bulta lyft blicken och se du vet för att utan den blicken utan de visionerna så tappar vi färdriktningen när det blir för smalt när det blir för trångt när perspektiven grumlas du vet när blicken är alldeles för lågt riktad. Vad behöver vi göra då? Vi behöver ta till oss Bibelns uppmaning om att lyfta blicken och se. Lyfta blicken och se oss omkring. Vi behöver göra som, som Abraham. Lyfta blicken upp mot himlen och börja räkna stjärnorna. Ibland är perspektivet för kort, för smalt. Vi ser inte längre än en, en, en näsan räcker. Det är också ett uttryck vi har ibland när vi talar om syn. Alla samlas och kommer till dig, stod det här. Vad handlar det om? Handlar det om mig? Handlar det om dig? Är det omkring mig, mitt eget, mitt jag som människor ska samlas? Är visionen att det handlar om mig... Är jaget i centrum? Alltså ibland behöver perspektiven vidgas. Vi behöver lyfta blicken också från oss själva. Och se att det handlar om någonting större. Någonting mer. Någonting annat. Lyfta blicken och se att det handlar om, precis som det gör i de här texterna. Det handlar om Jesus. Han som är Bibelns kärna och stjärna. Det är omkring honom vi samlas. Det är omkring honom som den, liksom de, den stora samlingen ska ske. Det är inte omkring mig, det är inte omkring dig, det är inte omkring det vi kanske ser som det viktiga personligt. Utan det är någonting större, det är någonting mer. Och så ser vi ju det i evangelierna, att där Jesus var i centrum, där Jesus var, där samlades människor. Det var tilldragande. Där han var, dit gick folkströmmarna. Visst är det härligt att läsa om det i Bibeln, att när Jesus var så kom människor. Man sökte sig till Jesus, man drogs till Jesus, man ville vara där han var. När han är centrum så finns det någonting oerhört tilldragande i det Lyft blicken och se. Alla samlas och kommer till dig. Det är visionen i den här församlingen. Det handlar om Jesus. Så lyft blicken och se. När vi läser evangeliernas texter om Jesus så ser vi också hur hans blick, hans ögon spelar en stor och betydande roll. Han gick inte med blicken sänkt introvert, omkring sig och sitt. Han var i allt utgivande. Men det har med ögonen att göra. De fysiska ögonen, de andliga ögonen, att se mer än bara det som är för handen. Jesus lyfter blicken och ser folkskarorna. Och när han gör det så går han upp på saliprisningarnas berg och håller sin stora, erkända och berömda bergspredikan. När han såg folkskarorna, behoven, längtan. Det är ingen tillfällighet tror jag att han går upp på, på berget. Där vidgas perspektiven. Där talar han. Där möter han människorna. Han lyfter blicken och ser. Den lilla, tilltuffsade med. Eh, eh, människan den, den lilla människan som är illa som får utan heder som det står i Matteus han lyfter blicken och ser och grips av medlidande att man är illa medfaren han lyfter blicken och ser detta han lyfter blicken han lyfter blicken på vägen in i Jeriko och där lyfter han den rejält för han lyfter den så högt så att han ser Zacchaeus som sitter i Psykomoren eller mullbärsfikonträdet och så möter han Zacchaeus. Han samlar en skara ungdomar omkring sig, lärjungarna. Vad lär han dem? Han lär dem att lyfta blicken. Han lär dem att se lite vidare perspektiv, ett nytt perspektiv från Vanlig fiskare till människofiskare. Och så vidgas perspektivet. Ett nytt synfält. Nu handlar det inte längre om, om fisk i sjön. Det handlar om en vision för världen. Och ändå behöver visionen påminnas om och förnyas för lärjungarna. Precis som för oss. Och det är det som texten möter oss omkring. Ni säger... Fyra månader till, sen är det dags och skörda. Men jag säger, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Jesus pekar ju inte på de gröna fälten runt omkring sykar. Det var klart att de behövde fyra månader till innan det kunde bli skörd i den bemärkelsen. Men han pekar inte på dem, han pekar på folkskarorna i sykar han pekar på kvinnan vid brunnen den andliga skörden som har vitnat till skörd och frågan blir närgången och angelägen vad ser vi? hur ser du och jag på våra medmänniskor idag? bönen som Paulus ber för församlingen i Efesos är så angelägen må han ge vårt inre öga ljus så att vi kan se. För när Herren får röra vid dina och mina ögon, då händer det någonting. När han får smörja våra ögon så att vi ser. Då öppnar sig någonting nytt. Då kan vi se möjligheter där vi förut såg problem. Det här har vi varit med om. Där vi förut såg det här går inte, det är omöjligt Men så får vi en ny syn, vi får en ny blick Vi förstår det här Vi ser det på ett annat sätt Och vi, vi, när Herren får röra vid våra ögon Då grips vi av, av medlidande över människors situation och behov Istället för att kanske eh, katalogisera och sätta in människor i fack ja, det är problemmänniskor och det, det är sådana och det är sådana när, när vi liksom får röras då ser vi på ett annat sätt. Och när Herren får röra vid våra ögon, då ser vi skörd för Guds rike. Då ser vi möjligheter i Avesta, där vi förut kanske såg det är en stenig och svårbrukad åkermark. Men så ser vi möjligheterna när Gud får röra vid våra ögon. Lyft blicken och se. Det här är ju hämtat ur en av Nya Testamentets Mest kända och starka berättelser. När Jesus möter den samariska kvinnan vid Sykarsbrunn. Läs gärna den berättelsen i sitt hela sammanhang. Det är Johannes 4. Men tack vare att Jesus går med höjd blick. Den där dagen när han är ute och går och vandrar och går in i Samarien. Det står att han är trött och ibland tänker vi ja, jag är så trött, så jag, jag har nog med mig själv jag kan inte lyfta blicken men det var ingen anledning för Jesus han var trött trots det så har han blicken lyft, han ser en människa han ser behoven han ser längtan han ser det som andra judiska män inte såg han ser en samarisk kvinna han ser ett föraktat invandrarfolk. Och sen i det där mötet som sker vid brunnskanten mellan Jesus och den här kvinnan. Det händer ju någonting alldeles fantastiskt. I det där mötet med Jesus så är jag alldeles övertygad om att det sker någonting med hennes blick. Jag tänker mig att när hon går till brunnen den där dagen för att hämta vatten. Så tror inte jag. Av allt att, att döma när man läser texten så, så var det en kvinna som gick med ganska sänkt blick. Men eh, det händer någonting i mötet med Jesus. Så när hon går in till staden för att nu berätta om att hon har mött Jesus och fått sitt liv förvandlat. Kan du se henne för din inre syn? Inte längre tyngd, sänkt blick av bördor, av syndens bördor utan en lyftblick upprättad och när hon går där in i staden så gör hon det med en sund självkänsla och ett stärkt självförtroende blicken, det har hänt någonting ni säger att det är fyra månader men jag säger lyft blicken och se Istället hade det hänt någonting med lärjungarnas vision. De hade tappat den. Och nu behövde de en rejäl förnyelse. Visst är det intressant att tänka att här hade de gått i samma miljö som Jesus. Sett samma saker med sina fysiska ögon. Men de hade riktat blicken för lågt. De hade inte sett det Jesus såg. Och vi får ödmjukt erkänna det vänner att... Det är inte alltid samma sak det Jesus ser och det vi ser. Det är inte alltid samma sak det Herren säger och det vi säger. Utan vi får också lyssna in. Vad säger han? Han säger lyft blicken och se att fälten har vitnat och mognat till skörd. Jag tror att det är den här visionen som Gud behöver få förnya i våra hjärtan. Gång på gång För det är just på visionen Det vidgade perspektivet Som vi dräneras Och så hamnar man där igen Med den sänkta blicken Och så behöver man påminnas Ja men just det, det handlar ju om, om Någonting större Någonting mera Någonting vidare Ibland slocknar det också Hos oss som hos lärjungarna Varför? Jo vi fastnar i detaljerna de negativa omständigheterna och de där snäva, trånga perspektiven. Lyft blicken och se. Vad är det som gör att vi så ofta, eller åtminstone ibland, går med sänkt blick? Säkert är din eh, verklighet och beskrivning en och vi kan ha många olika orsaker. Men det kan vara besvikelser. Det kan vara sorger, det kan vara misslyckanden, det kan vara precis det vi läste om från första Moseboken. Det kan vara synd som förkväver ditt liv och du sänker blicken. Jag har bara den här korta, enkla hälsningen idag. Jag tror den är från Herren till dig personligt. Lyft blicken och se. Jag tror den hälsning till oss som församling. Lyft blicken, se dig omkring. Se dig omkring. Se hur människor kommer Och samlas Omkring honom Jesus Hebrebrevets Författare skriver 12 och 2 Ska vi se om vi får Hebrebrevet 12 och 2 Och 3 Låt oss Då läser jag här Låt oss ha blicken fäst vid Jesus För det här tror jag Är svaret på vad ska vi ta vägen med det här nu då? Det vi kan känna som gör att vi går med sänkt blick. Jo, då kommer den här hälsningen. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Man kan bli modlös ibland när man ser på sig själv. Man ser på andra. Men att fästa blicken på Jesus, det ger dem rätta perspektiven. Och det är min önskan, den här gudstjänsten, att vi skulle få göra det nu. De minuter som återstår när vi snart ska gå in och fira nattvard. Tänk vad härligt och underbart detta är att, att säga det. Det är inte omkring en människa det här handlar. Det är inte omkring mig eller dig. Det är Jesus det handlar om. När bordet dukas för oss idag så är det Jesus som bjuder oss. Fäst dina ögon på Jesus. Lyft blicken och se. Lyft blicken och se på Jesus. Lyft blicken och se dig omkring. Och Herren vill röra vid dina och mina ögon idag. Det står i uppenbarelseboken till och med att det finns en salva som kan smörja våra ögon så att vi ser på ett nytt sätt. Vi ser det vi förut inte såg. Vi ser på en annan människa som vi inte förut såg. När Jesus får röra vid våra ögon. Ska vi be tillsammans Tack Jesus för Din närvaro Här och nu och vi får läsa ditt ord tillsammans Tack Jesus för Ordet som möter oss Tack Herre för att du ser Du ser större Och mer än vad vi ser Men tack att du vill röra vid våra ögon Så att vi ser åtminstone lite mera Än vad vi gör idag Tack att du vill hjälpa oss idag Herre att fästa våran blick på dig. Att se på dig. Så att vi inte tröttnar och förlorar modet. Herre hjälp oss att se på varandra som du ser på oss. Hjälp oss att se på Avesta som du ser på Avesta. Jag tackar dig Jesus för att, att du ser en mogen skörd. Du ser behov och längtan. Herre hjälp oss att också se det, det du ser. Hjälp oss att lyfta blicken. Herre, när våra perspektiv ibland blir så där smala och trånga. När vi kanske blir allt för introverta. Ser för mycket inåt och på oss själva. Herre, hjälp oss då att vi fäster fokus och blicken på dig. Herre, välsigna oss nu när vi om en stund också går in i nattvarden. Herre, låt det bli en sån där stund då vi verkligen får möta dig. Se in i dina ögon Så att saker och ting får sin, sin rätta proportion Herre jag tackar dig Jag tackar dig för den stora bilden Jag tackar dig för den stora visionen Tack för vad du gör i, i den här stan som vi bor i Tack för vad du gör i, i vårt land Och tack för vad du gör utöver hela vår värld Tack för att människor håller på att samlas omkring dig Halleluja att vi får vara med i detta Jesus. Välsigna var och en. I Jesu namn. Amen. Amen. Innan vi går in i nattvarden här så ska Jonas jag sjunga en sång för er. Jag får Baby